takon Allah subhanahu wa ta'ala patja dhe shpëtimi që ofshin në Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem familjen dhe shokët e ti kemi nderin që prezentojmë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijës fëtare moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa ta'ala dhe të jetë shkak për përfitimin e kënaqësit së ti Shkak për përfitimin e kënaqësit së ti نحمده ونسعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ضل له من يضلل فلا هادي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإنا اتبع الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرموا لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عندهم باسم تار بس دي سنجي يهد باش فر منافقات Për bëjmë një përmledhje Për të mbjullur të tem Për këtë arësuje Do të regun Cilësit e munafik dhe në përgjensi Duk i kaluar ato Një në një Në form të shpejt Që ti kjetë parasysh ato besimtari Që të ruhet për tyre Sepse dhe Korani ka folëm shumë për ta Dhe nevoje e jonë Shumë më madhe që ti njojmë të cilësi Që të ruhen mjë për i këtëry në cilësive Gjithashtë të luëmi për e të tërë personëve që i kanë të citsi Citsi e tërë e parë është së mundja zemrës Dhe së mundja zemrës është në të vërtet shkako kërësor Kë i ka quarë ata në hipokrizi Sepse Adonë Suhanë Natale ka tërgurë për ta që ta fëndimish besuan Dhe e li kebi e në më arë në thunë me keforu Ata besuan më pas më huan Dhe shkako ishte sepse ata e kishin zemrë dhe tërë të, të smura Gjithashtu një për i sëmundeve të tyre ose një për i shënjeve të tyre është që ata ka një lakmi e pësharakeleve të të tyre Zdëgje e marrin me sënim të kesh Nëse u flet të kush, me ndonë sa i nëzit për kesh Nëse u flet të të të të një një femër, atë kujtojnë sa jo tërkonjë që të afot të të tyre Sepse e kam për sëligun të të të rëzemër e tërë Gjithashtu, një cithë i tjetër është që ata e kaminë në zemër të tyre dhe dhe vjojnë e shdollët dyshimi që u vjenë përpara. Sepse zemër të tyre janë si sugjeri. I tili, nëse e fut në uj, a i e thif. Nëse e fut në vaj, a i e thif. Nëse e fut në uja të zesa, a i e thif. Në më thani e thif të zëgjërë, kështu e në zemër të monafikëve. Ata thiti në zëgjërë. Shdo dhe dushin vë të vij, ata e pidin, e besojnë të, e parlojnë të, edhe nuk ka qëndrosh mëri i besimi i vërtet në zemët e tyre. Sëpse, ata nuk i kanë driqua zemët e tyre me dritën e koranët të sunetit, edhe rungës të farë të tanë sëlepet në ruar. Por e kanë driqua zemët e tyre, i kanë driqua që nuk është ndërqin në për të qarësirë, i kanë nërsuar ato, Me të gjdojë kanalëgjie ose me të gjdojë argumentimi për vetë shkuarani të sunetit dhe i gjmautometit islamë. Për këta rësërë të asa heqë u vini të shimë, ata dirjojë për shakti dhe ushtohë për më shumë mëmbja. Një përcizirë të gjithashtu është që ata janë me një mdhejnë. Trekorë me një mdhejnë e të vërtetës. Nuk e përnëm të vërtetën. Nuk e madhrojnë të vërtetë, por madhrojnë vetët e tyre edhe për këta rësui, ata nuk e përmenet, edhe kjo shme në nëmasi e tyre. Një, një përstitësive tyre ishe ata talën me ajetët a Allah, subhanu e ta ala. Jitha shënësitësititë ishe ata dhe ta talën me besimë parët. Dhe nëse e malë me nuk imi të rëgur një shemën konkret nga ajetët e sotme, në të cilë të rëgur për i personit cilë ishe talë E po u thejmë që tajnë shumë të njërë që talën me shenjat e Allahot dhe me ligjët e Allahot. Edhe u në këtë ditë kam gjurë një shenën tjetër, që është fatkesi që disa njërë që talën me hijgjëritën. Edhe kur përmendet hijgjëritet e qeshin në formë për shtrimi, duke ditë që hijgjëritë është nga pulën mëma më dërështore të islamit, hijgjëritë të të miklimë të migrosh në vendin kufri në vendin një istantë dhe të migrosh në vendin ku bëjnë gjynave në vendin në ku nëzbatohet Ligja Vahët dhe të migrosh në vendin ku bëjnë bidarë në vendin ku nëzbatohet sëmnetë ma ditë regohet i selevët lërgojësht nga to vende ku shahesh në sahabët edhe shkoh nga to vende ku lavdrosh në sahabët kjo është një migrim për një qështi ka i të vohën e jo në për qështi mund dhajës e k Edhe emigrimi është nga purën më më dhështore më tje. Profetët S.A.S. ka të reguar në hadizet e sakta, është reguar që aji personit si në emigron dhe këthehet nga emigrimi, në më thënë e le vëndi ku ka shkuar e thetë e vëndi ti, të të shqutu këve primë e rritë dhe të suhra. Rritë dhe dhe të dalesh në feja. Edhe lërgjimin e emigrimi dhe ka gjutu djetarët dalje në roghe në feja për të regurës e sabrejë të ma dhe ka emigrimi të ka Allahu Subhanu Wa Ta'ala e me gjithë të gjë njerës të cilë të tonë emigrimi që shtu e emigrimi që shtu e emigrimi që dëbëm e migrimi nga të pësën filani se të i filani dëbëm së dëbëm e migrimi edhe kur të dëbëm? në form që sharake Allah në ruhet sepse Allah në dhëruar i ka i tërë munapikët munapikë në surën tërbe Dhe tënë sepse thamë, nuk kemi parë njerëz më bërgë në dhejë, dhe më këtë një shtarë dhe më frikëtë thakë, se tësakë nduë se tënë të koranitë. Këtë tënë? Dhe i gjutëja Allah mënafikë dhe thaë për taë, la të atedhiru qëtë këtë këtë këfartën bërda imanikun. Qëtë mosu justifikoni se keli më huar pas besimit të vajnë. Në më thënë, të rikëtë që të në fëndë të këshën besimit O dhe e zëmonë dhe që njeri ju të ahumbi ahiretin e ti për një fjarë që në zime gojë e ti. Mu të ahumbi shahiretin të për një fjarë, për ndaj lartë, lartë, lartë, mësë duhe në më zjarë. Mësë vëshë ka më fërë, mësë e fërë që të fërë që të të tua. Sëpse allohet ka i quaj të, të, të, të në këtësër e jëzëtëtë, illë në hukë, në këtërë në fësër, në mahu e pilhësejnë. K Sultanie. Ajo është pastor, djalë i mturuar, tek Allahu më vëruar, qoftë ai në një thjesht apo horxh difron ku i bëdim kushdo qoftë ai. Nuk kam vlerë tek Allahu Subhanallahu Teala. Nitësi i munafikëve është ata mendojnë tiç për Allahun e mëdhuruar dhe ne kemi bërë një hitbe të tërë për të qesh dhe nuk tu zeroam ta. Mjaft sikosh për të tjera që skuftosh me të vërtetë munafikën mend të keq për Allahun. Ata mundojnë për Allahun që nësa të të izbëtën uru në ta Allah, një më njësis ka ururu në do, për të vijuar, Allah në të leja ta në balët. Kjo është mendimi ty një që ka pra Allah. Për këtarës të e, ata përpikhin që të gjë rrugë të mesme, në të cilën, në të cilën, ata përpikhin të të kënaqen, të agutin, edhe të kotën, edhe shëtanin, duke me nduare, në kënaqen da, lor, dhe darur, dhe shë që nuk nashet Allah, që nashet shaitanit, po ahtoh kë nashet kërë ne të marim për amik shaitanit. Gjithashtu, një përtsisive tjur e shaitanit nuk kanë sigurit të përgjimit Allahot. Në kjo është lidhë më të gjishë për para. Edhe asë të përgjimit Profetit Sallamuali Sallem. Kër Profetit Sallamuali Sallem i thot, ibn Abbasat odhjalë ruveja Allahot e ruvej të Allahot. Kurse këta dësoj që nuk të ruënë Allah kërti rëunë Covid-a nëtë, por të ruënë mërëvejë që që të tibënë në tagutin, ato të ruënë prejtë qëshjave. Ahësa që keq ka me nduar për Allahëm, ahësa keq ka me nduar për Allahë të njerëzë, të cilët për të ndërënë se më besimtarë, por nuk i di se të dhërët të, të të më të shrojamë, në të më të vërdetë. Një përtsësive të më të të të të të t Kërëni në përshetë mëtë e, para, e para, të nuk përshetë përshetë nuk bërë, nuk jepë tu. Një dhe shpër i mërësisit e të njështë, që ata përpikjit të bënë njësë aponë të mira në antëtë të cilëve ata mbulën në risinikon e tyre. Edhe jo e dhe jeni shumë njerë, që abdullaj plëbimu së lulli, që ka qërë koka mërë athigë dhe falin në safin e parë. Falin në safin e parë, pëse, për Për ndaj e kun e që borë njësë një një njësëve, pojqesë janë sinqerta, alhamdulene, në nëse nuk janë sinqerta, atë nuk kam dherëtë ka Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala. Kun e që kam dherëtë ka Allahu e dhe pun që borë njeri u vetëmihi pa e shkua nësë kush. Gjithashtu një përzesive tyre të që atë bëhet shkaterim në tokë. E dhe pse shkaterim në tyre të ata e qojë rëbullim. Ata përten dojnë, se duan të bëhen pajtim dëmjet rrugës e Allahut dhe rrug edhe të shilkët, edhe të mëhimit në dhe me të rukësë sunetë dhe rukësë bidatët. Për sërësë, atë përpikjën të marim pijes aty ku kënajët a lorë dhe aty ku kënajët shëjfani. Aty ku në kënajët mishë a lorë dhe aty ku kënajët mishë të shëjfanit në të dyë bashkë, edhe ndihmojnë në këta e në këta dhe, dhe, dhe kemendua e se në të lojforme atë dhe dhe bënjë në loj pajtimi jo le regullimi siç e quajnë ata vetë tiu, por ata nuk e kuptojnë që kjo gjë ja taveton së se bishkëtrimi. Sepse feja e Allahut nuk porrin ortakri. Sepse puna nëse nuk bëhet vetëm për hir të Allahut, ajo nuk versehet nga Vëllahu, madje përplaset me një humfëtur dhe nuk ka bërtë tek Allahu subhanetauala. Gjithashtu një përcaktuesi i tyra është mendelhetia. Ata e mendelhet edhe urepo dhe mërdojëzër fatjesia më ndëlejnë të behështë që atyre u duke të gjithë njëzë më ndëlejtë më ndëlejtë i shudot të tjërë më ndëlejtë dhe nukë gupton që e një vetë shë tijëmë ata jënë më ndëlejtë edhe i qojnë besëmtarë më ndëlejtë sepse u duke më ndëlejtë të sinëz, batimi, urdhë, ratë, urdhëve të fesë edhe u duke të zjuarësini Drejt ditëve paraq të cilat përdorën ata sa majtës djalosh për të arritur qëllimet e tyre, të cilat i mbulonin në petkun e pesë. Edhe nëse dikush ecën sipas asaj që ka urdhëruar ohmeti theqult, sipas urdhërit që ka dhënë mallojë profetit sallallahu alaihi në wasallam të të s'tim kama umirtu min tabe ma'ka. Hız drejtësi të urdhëruar dhe ato që kanë përdorë me ty do të muntesin drejt. Nëse dikush nuk funo në formë, ata janë në deleç. Kjo nuk përveshtet është paditur është shtonar është katonar ndërsa ata janë qytetar -si e uthëzuor -si -si e utitur punësorsi e tyre në vërtetë zëze sepse ka treguar Allahu në Kur'an azhursi shejtanie azhursi i shpaltit në të cilën ata përpiqen të përdriten si përdritë e rrethpara për të bërë për dorë pajtimin e në vërtetë të kodës dhe për të bërë xhefin të kodës të tagutit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 هذا حرور يشاوروا مركزيتو شمه الشوم شمه يته لتصيله نلندالون نلندالون كي تندرو ميجا فير تندرو متاكرا تابن كوفر الشيك اي يوما تنديموا متاكي كيو زاكوبا ومره كور الله ما دورثو القران لا تساييت المدثوره وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستلذوا بها فلا تقعدوا بها Këtët në të afudhu, fi hadisin gajrë. Thoë të këtë zmitërë allahu kërë dhe në njëbelë. Nëse dhjoni i njëzit, po moroni lajtët allahu, po sëtadët allahu, po sëtadët allahu, mo sëtëndrejt i me ta, dhe e sëndrëshën bisezë dhe përndryshe ju jeni si ata. Thoë se përndryshe ju jeni si ata. Im në nga gjemi e munafitin e o e në kefilin e fi gjahen në më gjemja, allahu ka përdi bashkurë munafikat edhe këfire në gj Qafiyet do të ato të cilët mohuan me gol. Dhe murafitët domosdën ato të cilët çndruan me talërriz, pa e kundërshtuar konkurruatorët e tyre aty edhe pa u larguar në këtë moment kur i dëgjojmë këto me pisllikun. Esajsa vetë tilla mund të qesh prej qafiyetave. Edhe nëse tirrinë e ta bashortak me ta gjinafit e tyre donë rit. Një pjesë e tyre është A e që e përmën dhe Dhura dhe të të rabbusu me lëmuëminihim, thotë ata i rinë e pusi besimtarëve. Nuk o thonë të tëre, asë në jimë me ju, asë në jimë këndar jush, por thonë, po prese, nëse Allah më dhruru u jemë një sukses besimtarëve, ata të thonë në ishë me ju? Edhe nëse Allah subharëve të ala u jepë në një sukses besimtarëve, ata u dhonë qakirëve, anë në ishë me ju? Se pësa ta në yes, Si shemri dhe ka i kameleon të sinë kejim Në kejim përmendur në hytëm të kaluara Edhe mjërë për ta Për, delimit për të delimit të sinapërit e dhëndohë për ta Gjithë është të një përsisive tyre Shë ata Ata përpunëtë në qëllime Edhe në dheprime Me i ndarët e lipët Edhe me qafirët Kundër për sëndarët Ata rejë din Për të dimëtuar për sëndarët Edhe përshpunër me qafirët Kundër Më të qia është që Allah i madhuruar Wa ka vullosur të rëzemët Wa ka vullosur të rëzemët Ata nuk këptojnë Kur ti u të regonë të rëjtë kërëanit Që Allah i madhuruar e ka ndaluar të vëprim Allah subhanu ta'ala E ka ndaluar në Quran Qëtë nejti përkrahim qafirat Ata nuk e kuptin të jetë Por të silin analogjira Të silin shem bujën dhe si e një kërënsime të ndryshme matë dhe cile va ta ndjerën si rezultat që veprimi që bemne është i dishtë në pen islame edhe pse Allah va ka ndaluër të në formë qartë një përcesive të i dhe shtuashe ata ka nërë në fitme se të se fitme e vezër është rënje më gjunafe, rënje në shirkë, rënje më krufer kjo është fitme e zemrës dhe shërrien e të kotës të andërave, më shtrimi më bastandërave më sht Sënë në që qafirë dhërë të të të japëm kshtu edhe kshtu edhe kshtu edhe kshtu edhe kshtu, a ta po për për, për, për për këndi drejtë edhe në dojimë me ju, dhejësën fundëfarë, qafirët i mashtojënë, dhe të të ngelim me gjish në gojë. Një për sesive tjyre është që muna fikët përpikën të mashtrojënë në lëhonë, por në të vërten në mashtrojën dhe nësebetet tjyre. Yukhadi'un pues Allah wa hua inna l-bunafilin yukhadi'un Allah wa hua khadi'un Nunafikat pëpikit mashtrena Allah pa Allah wa i mashtrena ta Ida shtu Ata kongri në namaz kongri në përtatsi O ida qamu i në salati qamu kusala Kongri në namaz kongri në namaz në përtatsi O, të përëzani, o, të përëtikit falem Idu këtërës iur dhe në në një mal të të tërërën bisupet të i namaz Ose kumbi në gjëbimi O se së shpithohet dy antisp. Pandaj ky popullon ku të mira. Gjithashtu një përcaktuesi vetëra është çypësia. Ata bënë numër veprimesh të cilat besimtarët i bënë për hir të Allahut, ata ngrihen për hir të Allahut të bëjë për hir të njerëzve. I bën për hir të besimtarëve që të duken si njerëz të devotshëm ose mundhi të qehet të duken si njerëz të qytetarë. Edhe dalëti filmojnë ato pastaj në një momentin jashtë banet. Për kë po e bën? Po për kje se ti je bëmë për Allah në ka për të ngjitë Allah në alëtë. Nese për bëmë, një bëmë për Allah dhjën në dhjënë sa jë të në pështremë një dhë në ka për allo, të ngjitë Allah, s'kohana t'ala. Këto e në veprime të munafikë në njëri. Dhe nuk i përshtanë në islami dhësë mos të mënëve. Besim të për për për për të t'i shenjë i punë të t'i në t'i shfaqë në mjë hafë zi. Ed Jiderso i presistivitur sheta po vetërorëllon shumpak. Si shtrgon profeti sallallahu alajhi dhe fadmuna pikun, ri edhe djelën, e shikon dhillin pas namazit të xhilis, nuk e fali xhinin. Hyn koicnis sa i epë dhillin, epë dpdësa ku vi dhillin pa perëndimit. Duke pronduar mbi brirën e shejtanit, ngrihet dhe i fal katë rekate, shpëti të shpirit, edhe e kujton Allahun në të shumë pak. Edhe shikoj nitë vëzëte në namazin. Po them shikoj nitjet në namazin. Subhanallahu sahir që do një vllauu të suan që do një imam të zgjat pak namazin. Po them e zgjat pak. Domethënë se namazi drejtës zgjat zakonisht 9 ose 10 minuta, ai e zgjat 11-12 minuta. Do shikosh ankesat së majtës djallos duke thënë, "O oh, zjata namazin, e zgjatën oponon për merrem mer por tez. Por tez namaz. I mije Jezusi dizë namazin dhe i thaje pakurta. Po, nuk e qëndisi në masë në mësë, nuk e qëndisi në masë në mësë mësë në kazemë në pisë. Ti duhe një liëpër, e një rëveur, për për për televizorë të me rëndë, për për televizorë të me rëndë, për telepëlasë, për endishe së buënë me rëndë, për diskutive të politikatë me rëndë, kër shkëm të për shre të rëndë në këtë me rëndë, kër së kër falë e masë dhë minuta dhe të zjëtë e në masë në shumë të Ta ma mili shëktanit. Ma dhe shëktanit të brenda e cili nga shëmarë të dhe dhe e a ja mërë vendë, sepse nuk i dronë nga mazën shëktani. Mik, a jesh miku i ti. I përcësive të tërë e gjithështu, që muna fikë të, të lëkundur, asme këtëra, asme janë të lëku ndur, asë me këtër dhe asë me ata. Ata e në vetëm me interesën. Ata e në vetëm me interesën. Ma dhe e ka në shpërën mërë të gjithë qartë, Këm lezuën kohë të fundë në ilimë që të thoshënë, në nuk kemi asme të djathët, asme të majtët. Në një me i të rejese në këto që tjetë. Kjo është të mamë se si e tyre. Në këtë e me i tëjë. Edhe këtë e shpejnë të hepëseve të dëme dëbija, dëme dëbija, dëme dëbija, që të dërë dëbija? Me felislame dëme dëbija në të sëktuar. E ka zritur Allah dhe përburit i së në në në Ahtë ah, se në marun zili i lekin në rëbë pikonë. Dhe të ndiksh një më të më të më gjëzvitë për e zoni tua. Nuk e dhe shpik një, nuk e dhe përdoj në trotë të tua, e për djetë kush me dëbjesh kush me dëbjesh kush me dëbjesh, Adë Adë nuk e dhe të ndiksh. A të shpotosh? A të të të muskimatë shpotosh në zere që alimet, nuk e e vetëm së ndiksh. Ti ka sëfibu të gjithë, nuk e lëmë gjë. E jënë Kërësa më nga fike thë nërë me në të sotë këpa, anë dajë nërë përse të më dojë qikënë tonë, se ku shme më më më më më më. Ata përpikjët mashtore dhe besit të artë, por nuk mashtore me dhe së bë dhe dhe të tëre. Ata përlejnë që të gjyë kontë të të të guti, edhe i këthin shpjën e njëtë të lotë. Kër të në fërë të butit, të butin, të të të të të të të të të të të të të t Nuk e të poblepare të nëgjë duhet këmë në më bërë, nuk e të nisë razër, nuk e të këshë vë qipë në nërë të gëti, sepse në të ka dëbimë. Ata fusin shërënës besimparënë, fusi për fusin përqarënë dhe më të tyre. Rëmë alishëm fusin përqarënë, sepse bashkimi që vëmë besimparënë vërëzënë, vëmë për shkakë kësa ta ndjeri një petë vetëve, që është po anje dhe sonete. Edhe mbledhën çfarë një ndihmë njerëzit disa prej tyre nga Korani Suletit, edhe këtu fillon porçarja. Gjithëse i përcisivë tyre që ata gjejnë, edhe betohen e gjestër, ata gjejnë dhe betohen e gjestër për fat. Kan frikë për njëjë vetë tyre. Një përcisivë tyre gjithashtu është se ata dëshirojnë të mëktojnë lavdëror matë që nuk e kanë bërë. Si, shemë, liber, Murafiku, e bendosin, e menefet, si më thon për shembull, e bën shikush i libër, edhe në mufifa vendosin emrin e vet sikur e kanë bërë ai rruga me për qjetjes me mendimit. Ata që dashurin përcesive ty është se ata e qortojnë punën e mirë. Edhe edhe më vështojë në atë. Kur shikojnë besimtarët duke dhënë sadaka, kisha resa se profeti sallallahu alajhi dhe sallam disa prej tyre ishin shumë të varfër, sa më shumë varfër. Dhe thotë dërguar Allahu nuk ka vetëm se të huaj, të japë sadaka për Allahu, nuk ka më të, dhërë, shumë sadaka. Tallish munafiqët atëri sepse apo ja për kë? Sepse ata nuk i bëjnë punën e mirë. Nëse do të punë për ta, do të thonë po qëse nuk është siçë përfundojnë ata votë të tyre nuk është e mirë. Jithëshën për secilën votësh që ata janë të kënaqur të çendrojnë në vendet e qizia dhe nuk dëshirojnë të shkojnë aty ku shkonte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, por rrinin aty ku rrin gra ata e kalamajt, mposhtuesifikohen që ne e kemi justifikim që rrim këtu. Dashuni për secilën votësh ata urdhra të qizia dhe ne dalëm nga të mirat. Domethën besëtari i mirë është ai i cili i urdhon njerëzve për të mirë. U thotë, "Kjo është e mirë për ndër krye, kjo është e keqja për ndër lergou." Kurse do të djegjësh puna fikët ose ata që kanë cilësitë e munafikëve, kur shikon një person që është duke bërë një punë mirë, pse e bën këtë? Pse? Sepse atë është shqetson që ti po ashomuponi të mirë. Sepse në të vërtetë nëse ky e bën punën të mirë, duhet i duhet të, të munafikut pasaj se ta të personi do të bëta mirë ti. Why should I hurt people to make people engage me as a junior? In public my job I'mma helpını, who won't do baraha men, who won't do help and do me studio. When I tell him, if I want to go, don't do anything, this life is a life justice. Tha alm' имon shema v'u purani ve i s Transform on si curicit tundina sësikuris e si ajo. In 7 in마 gdhczesionala txrti më njehhet, He ha relegë k Lakeja s'ig systemic sënë ambe mënëndhe, himhe MRDTH �orosure, Kujtesë mos folu, mos ulëti, jo kujtesë, do dua zë zë bëim, do dua, do çu, do dashu, do më pasurin. Do zë financim shumë, dhe dhe thellon mi fut free presidentën semën që të trembin për hirë të tyre. Do nothing ball me të filma. Nuk diun një për të, do të wakë fënga më, sa lart ti më jesh saqot. Po ne kam bërë një si promovojë krijesa nga rruga, shihim kushun e ajo më. Shumë, ne kam së vdesin, môt frikshmë sa Allah. Ku dështovi dëzëty? S'po. Dhe tash gjoi njeriu vetëm me të ashpër i tyre të cilët fusin frikë në zemrat e besimtarëve apo jo, se kjo është përcisësisht më në fikme. Ërësoni pse si e thua, është ata nuk po filtrojnë kohana, por puna zgjostet më shumë pesliku. E të vësh të gjojtë dashu kushtohet pesiku sepse ata saherë gjejnë urdhër, gjë në urdhër të Allahut. Ata e përjesin e të me këmbë të para. E përjesin e të me këmbë të para. Nuk e përlojnë e të, por e këndështojnë për këta rësuja, ata vëtëm se fitojnë pislik për jetëve kërënore, për e atyre a jetë të gëjmë të cilat besimtarët, udzojnë, ndryqojnë, pasdojnë dhe dyre të dyre edhe fitën kënesinë në lovët. Nusë dojnë më dhurë që në ruënë dhe të cilat dhe dyre edhe Në emër të Allahut, selamu alejkum, unë dhe ala e tij dhe të gjithë të shenjtë. Po dëgjoj një fjalë shumë të shkurtër, por ne, domethënë, ato më kryesore këtyre kanë ndërvepruar pak fare. Një pjesë e këtyre është ata veprimet e tyre të vërteta i më fshehurazi njerëz. <hazim> nuk i bën si njerëz. Istahun minan nas wa la yastahun min Allah. Ata shihen për njerëz, por nuk shihen për Allahut. Dhe kjo tregon vërtet atë dis nivejni që kanë ata në të dëmjetët jashmes, të jashmesë më të bërënshmesë të tjëre Hidhe squared i për të të qështjo, më të ndyra është që atë dëshirojët që të përhapet i moralitetin dërbësëm tarët Qështë qëllimi të përhapet të moralitetin dërbësëm tarët? Këtëa e këme shqëguërë, e këtë më në bërër bërë kësili për të të qështje dhe keme të rënguar që k Dëshiroj të përhapet e moralitetit duke u treguar njerëzve se çfarë ka për fundallin e kësaj. Edhe sikur të vërtet. Do thën pe një person i cili është musliman. Edhe rani moralitet. E kjo është domethën është gjënof shumë radhë tek Allahu subhanuhu te ala, por kjo është mundshme. Kjo të jynafë të jynafë. Por e mundshme. Mundhet që musliman të bëjë gjënof të vet. Ka ndonjë kohë ne profetit sallallahu alaj. Porta e tokës është e hapur. Edhe detyra besimtarit kundrejt këtij personi kush është? është të afshejë gjynafen e ti është të mërëzitet, të shqetësojë dhe të këshëllojë vajënë të të afshejë gjynaveti si për profesor sërë ka të thërë kush i afshejë vajënë të ti një të medhë në të njëa i afshejë hati e omajë të të një gjyëkimit të medhë të dhëdi kurse monafigu sa të të gjojë të gjështë shërë dhe mëjë do fjullu të të të porhapi e t kujdo me zëto ka po finali morë me Shmanin finali po juvojë nitë mos Ma i mashtroj pas sa e pamja e bukur që kanë të gjithë njerëzish sa këta njerëz pamjen e kanë bukur por gjuhët e tyre janë për të përë me këshar gjuhët e tyre janë për të përë me këshar këto njerëzë të, të cilët i kanë gjuhët si e tyre si gjuhët e gjarprimve pse ti dëshiron që të tjep takosh tjep njerëzë shaka po finali Së hëmë ty në pulë përgur në fikë, së hëmë të pulë që këpër filane. A i të gjinatë me të i në të minë Allah subharës ta'ala. Pse për hapën në njëse? A të shiroj që të zuash njëse që ja pas, që të shumë që njëse njëse njëse njëse njëse njëse për të për të gjinatë, për së ka për të gjinatë, për së ka për të gjinatë, pse gjithmonë ka një fthurje akulli. Është zgjundur ajo që do të sahet për të normalizuar, do të mos sahet të bëjë ndonjë problem. Ta bëjmë ne. Fillojnë njerëzit të dëhë humbin, e humbin ato dërzime që kanë në zemrën e tyre për atë që është ranc. Nuk u duket më ranc. Edhe shkak i është ulur afiku më gjunjë natë të poshtë. Si e begojë oh ulafik. Si e begojë në Moskoj. Një vit I dhili përhapin në dijnë atë që a ishë ka bëri mërëtë dhe dhe përhapin në kë ishte bërë e përhapin sepse të shionë të që të ku të panik në mesin të parve Për të arsyë dhe dhe Allahu Subhanu wa ta'ala e queti të dheprim që bëri përhapin e në kse fjade E queti da shuri, fa kjo është të duësh, tëtë Allah më dhuruë Kjo është të duësh të përhapin të mora e kjetin në mesin të parve Për ne përhapin Për dhënë, çdo kush që shikon marrë, vet, vërtet, një tme në musliman, dhe ua hap ti vetë, ai ne dërgtet ka shiruar që të hapet i muretin në vend të sipërve, dhe bësh bërshokun të cilësi në lutje në ditën e selit. Dhe transmetojini këtë çdo kujt që gjon për mirë. Zakuçi do të mëto të dërgotë këtë. Urimë për të gjithë si postë. Një për cësive të, të rrgjithë dështu është që ata gëzoatë për bërë bësitavë dhe një këshe. Të ma më njërës poshtërë. Gëzoatë për shikoë të këshë. Edhe hidëroatë për shikoë të mjerë. Njëri më të rrgjithë nuk ka. Një për cësive të, të rrgjithë dështu është që kur ti i lëhet një amanet, a jë të të rrëdhëton të amanet i ti. Kur e i dhe njërë. Uh, ina, ina nuk e di se kush mund të shkëtoj për kënjeshtës. Kura i ti e besën, nuk e mban besën, por të ha pas shtine. Edhe kërti kërti konflikt me të, a i të bën padritsin. Se nuk ka frika vahë, nuk djefë vahë. A i përmini e, këtë u zë përsim tërë, për e përne. Për si përdo, nuk e në përstire, a i të bëjë, këtë këtë më këtë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëse ju jeni besësytur që ata bëjnë namazin, një besësytur që ata nuk marrin pjesë si në namazin e xhamatit, sidomos në, atisë, Kabhjë, në jamazin, të namazin, namazin e sabahut, një në namazin e atit, po vetëse sallallojse ka famën të të namazë, kjo e namazit është vështirë për munafiqun. Të dhënë namaz është vështirë për munafiqun, për shkak të njerëzve në shpit të tyre të munafikëve, thotë do lini i personazh bashëmosni, dhe do merrë të tjetrën. Ai disponshibilitetin të të udhëtojë të votojë që shrit me gjithë ata brenda të gjithë votikët sepse këto merikojnë ato të cilët luajnë pjesë në namazin e xhamatis. Bëth fiel në namazin e xhamat për të cilën e xhaminafa. Unë do të pot dalim mami në minare ose muzini dhe ta thërrisë zonën me zërin e lir, jo me të qulaut. Ai seshë zonën e muzinit, ai që është kufiri në të cilin e ka detyrë besimtari të fal namazin e xhamat. Më laj saj në atë dytur, ky është ligji qi ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam te çështë, po i tha Abdullah Ibnu Mektumit i ka thënë a e gjenë Zarin? I tha po, i tha të përgjigjum. Gjithashtu një përcësive tjetër është se ata flasin për pista, nuk kanë problem pista. për pista. Nisëm të gjejmë të shpëtyre. Edhe s'fundi është një vërtetësi për munafiqët që u përket grave. Dhe gjocësi, ashtu me hadithin ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ato grej që i kërkojnë burëve të tyre divorcë, pa shkatë ato janë munafiket. Dhe kjo është në precesive që nëse gruhe, i kërkojnë burëve divorcë pa rësujet të tarë, ajo i qohet munafike edhe ka hyrë në një precesive të munafike, lusë Allah në madhërruar të nëruojnë dhe hipokesia. Lusë Allah në së konë talët në e bërët tjetët e punë njëra, lusë Allah në së konë talët në bepër për për simë talët Në sëllam sëmanot arat, atakojmë të dhe ishik në gjepër nësë, alloh, është më grefër një një një të dhërë.